Bai, ba ba ba ba ba bai ba ba ba. Si conexa, si conexa. Bai eta bueno, eta esto. Oihitura biortu den bezela, harrapatu na zu hemen, hemen burpilena ganean eta bueno, hemen gog ea ea kronika mugitua datorren Antxe egin nintzen e, gogoratzen badun baiit eromenaren inguruan egin izan diugu e, askotan hausnarketak eta eta eromena gauza kreatibotzat e, baduz, baina askotan pentsatzen dugunean mundu hau erua dagoela, ez du honetan inolako kreativderik ez dute kreativk ikusten ez ezezkortatzenik baino, eta mundua berua dela gaur eta moment honetan esaten dutenean ba da, alde batetik komunikabidetan ikusi behar dugunean e, edo nolako politiko edo e, bapatean zeharo feminista bihurtu direla eta ba urte eta amarka luzetan e, movimendu feministak e, babestu dituen printzipiak eta babadiru di gaur egun e, e, ba, mainstream edo o, on, orokor edo e, E, Iritzi horoko rabiotu didela, eta esan betela edozen politiko, edozen politikari baita konserbadorena ere Alemanian, ba feminismoaren hildoari e, eldu diotela dirudi, dirudi, e, entzuten dugunean, ba, ba oa hendika nere e, kolonian eta bueno, urte zarreko gau horretan gertatutakoak e, eta honetaz bon, eman nuen nere iritzia, edo gure iritzia emendikan, ez, ez dala nere az moa es rr de e, garrantzia kentzea ez da ere eh irudi posible horik ematea baina esaten independente zela badirudi mundu hau erortu dela eta bai eh aukagula e, E, babeserako taldeak babestuen dira e, orain, hau e, emakumeak urte askotan, emakume taldeek izan dituzten autodefensako, kirol taldeak eta orain bapatean jartzen dituzten modan, eta bar, eta bar. E, eru ere, edo, erua, zinizmo e, pixka bat, e, nahiz eta guztokoz eta, manez, ezmo pixka bat denazen badia zuen, ere bada entzutea e, komunikabideetan, E, alemaniak ez diola a, Arabia Saudii di, e, armak e, saltzen, horrekin darbitzen dute, bera jenina zer egiten dute? Bertan, eraikentzen dituzte, bertan egiten dituzte enpresa alemanek egiten dituzte, bertan armak honekin, alemaniak xandezake, e, Arabia Saudii din besteak beste, ez dizkola armak saltzen, baina enpresa alemanek ant, e, egiten dituz. Bueno, eta ero kedi edo nazka garritazun honetatikan, e, bagoaz, ba e, beste gai batetara, eta bueno, askotan hemen izaten dugun bezala ba, kurdistaneko iparraldean, edo kurdistanen orokorrean oro gaukagun egoera, eta hemen ere Alemaniak hipokresia ondia erakutsi du, momentu honetan Alemaniari oso ondo datorkioa, e turkiari babes ematea, ba Turkiak mantendu beharko lituztelako, edo hori da, eh, Europako edo Alemaniaren askoa ba Turkiak eh, gorde ditzala edo nieraditzala eh, bertan errefusiatu eh, guztiak, edo errefusio asko eta zapatean eh, irandean ikusi al izan genuen Merkelanderea hor hortzegoen ba eh, Turkiako E, lehenengo ministeriarekin e, bileran, haintzuten ba, ere, turkiari babes temateko. Eta babesaz egiten dugunean da birua, da komertzioa eta da arnen izan. Eta, bueno, ba, e, azte honetan izango dugu hemenan borgoan, e, turkiatik, e, e, kurdezaneko iparraldetik, anturkiaren e, erasoak bairatzen duen, em, ingurune batetik, ba, testi gantza zuzena, koukera izen dugo Unibertsiitatan izango baita eh, ADP, HDP HDT alderdiko ordezki batekin eh, itzualdia, eta ba, handikan katluzkigun eh, albisteak ez dira eh, ez dira onak, una vadira badakigulako eh ba inguruneerretan e, autoan antolakuntza hondia dagoela eta e baserko demokraziarako e, konzeptu eta sakarri konzeptua eh indarra hondia invertitu dela edo sartu dela proyekturetan e, ba e, demokrazia oñarrisko demokraziaren proyektuan baina eskorradan ez osi jaqitea turkia horradi dala E, Ama zati erri dituzte eta ez bakararri egun batez eta denbora luzez e, zehar olatuak jendeak ezin du ezta ia kalera atera e, indarra eta uraren mintua ere kontroleean dute e, telebistako eta internet sareak ez bero eta hordaude frankotiradoreak, hor daude tankeak, hordago izugaruzko e, indar militarra e, ba, ba, ingurune hau kontrolpean eukitzeko eta hau dena, besteak beste, ba, alemaniak eta saltzen dizkieten armen daugutxienez finanziazioaren bidez. Beraz, e, ja, e, abaldezagun heromena horibai eta kreatibo eta eta rebelde egiten gaituen heromena eta bueno ba, eta baina berriz ala dezagun e, ba, munduak daraman e, norabide ba, ez heroitza erabili nai norabide haskarra eta nakarra ja. eta onekin ja, ez takisten bat geltoki pasaituten hemen jarraitzen dut er, Gurpilden gainean eta gurpilden gainetik urrengo aster arte sanduizet.